А інших ніяких книг, ні колишніх, ні нових видань, не оголосивши про них в духовній колегії і не взявши під них дозволу, тих монастирях не друкувати, щоб не могло вийти ніякої супротивності в церкві східній і незгоди з великоросійським друком Крупницький, гетьман Данило Апостол. 28. Так настав фатальний для Скоропадського 1722 рік, коли Гетьман увечі чув, що українська державність поставлена на грань катастрофи. Відсвяткувавши Новий рік, 3 січня старий і хворий Гетьман від'їжджає до Москви. Завдяки діарішу Миколи Ханенка, малому, виданому у Москві у 1858 році, маємо щоденні записи пробуття в Москві гетьмана. Він бере тут участь у гіпертрофованих блазенських святкуваннях Петра І на честь укладення Ніштатського миру і шведами і чекає нагоди вручити цареві нові статті. Остання його спроба врятувати українську державність. Цар тримає його в Москві понад три місяці, і тільки 11 квітня Ханенко записує в Діарюші, складені перед тим не тепер уже пункти про загальнонаціональні всієї Малої Росії інтереси. Зволив ясонувальможний гетьман своєю підписати рукою для їхнього вручення самому пресвітлому імператорської величності. Вручено ці пункти цареві 28 квітня, але тільки 20 травня цар дав на них відповідь. Що ж просив гетьман по як він писав, знести обов'язок козакам водувати російських драгунів і давати їм інше забезпечення. Цей тягар Україна несла тридцять років. Гетьман мусив признати, що тепер козаки і посполиті залишилося малочисельні. Бути як раніше, написав цар, тобто в проханні відмову. Гетьман просив зняти підводну повинність. Цар написав, платити як і скрізь насильно не брати. Гетьман просив, щоб росіяни не втручалися в суди і українське управління, щоб зняти російські форпости на кордонах. Отут коса й не йшла на камінь. Здається, саме цей пункт роздратував царя, бо вже 30 квітня гетьманові було вручено царського листа, в якому вказувалося, що в Україні встановлювалася малоросійська колегія на чолі із Вельяміновим, а з ним зі спільної з вами ради та згоди чинити все так, як визначено в упом'янутих договорах Хмельницького, де точно написано, чому бути під велоросійським судом та управлінням, аби тим усьому малоросійському народу всі неправедні суди та даремні утяження було припинено? Подивуватися можемо цинізму та єзуїтській демагогії цього пасажу. Нищилася українська держава, і це робилося ніби для блага українського народу, та ще й освячувалося пунктами Богдана Хмельницького. 20 травня цар тільки коротко напише, що для вирішення питань визначено бригадира з чісьма помічниками. Буде на те спеціальний указ. Гетьман просив, постановити полковників у Стародуб'ї Переяславі. «Ученю», – написав цар. Гетьман просив вивезти із Чернігівського та Стародубського полку старовірів росіян. Цар написав загально «Винести рішення в Сенаті». Слобожанські полки, що були під російською юрисдикцією, захоплювали землі Гадяцького, та полтавського полків. Гетьман просив установити кордони. Цар написав невиразно, коли буде не потрібно, залишити. Вивезти з Глухова російський полк. Цар відмовився. 29 квітня вийшов ще один царський указ, згідно якого Україна мала бути у відданні сенатському тобто виходила із приказу іноземних справ, як окреме державне тіло, а входила в Росію як її область. Це був жахливий удар по гетьману. Здається, цар свідомо убивав його. Він чудово знав стан здоров'я Скоропадського, в Москві той часто хворів, закликав до себе лікаря, не завжди міг бувати на церемоніях, але цар протримав його в Москві майже шість місяців, мав очевидно садистське задоволення, що добиває Україну та її гетьмана. Але Скоропадський цього разу не схилив по рабському голови, а зважився на дискусію з царем. Його лист від 2 травня приводить цілком у своєму діаріуші той таки Ханенко. На всі закиди про непорядки в гетьманщині, які причислено в царському листі, гетьман відповідає заперечно, кажучи, що це більше по злобі та ненависті донесено. «Недогляди в судах бувають, пише гетьман, але вони виправляються. За діями старшини ведеться нагляд, Несправедливості усуваються за розшуком. Козаків нікого піддані не принуджено. Податки збираються правильно. Військова канцелярія в доброму стані. «А що багато хто, – пише Гетьман, – зі скаргами до вашої імперської величності удаються, то роблять це зі своєї непостійності, та брехливої впертості, а більше за наукою Федора Протасіва. Бо той бере хабарі і мішає порядки численні воєнні, про що є в Гетьмана документи. А що цар посилається на статті Богдана Хмельницького, то Гетьман нагадує йому, як справді звучать ті статті. Раніше за ними і чинилося, однак нині те упущено невідомо для чого, і чиниться все супроти згаданих договорів Богдана Хмельницького. Що ж до встановлення колегії на чолі з Вель'яміновим, Гетьман вважає це порушенням статей Хмельницького, бо він був утриманий при правах та вольностях України, а вже по смерті у статтях його Учинилася відміна. Йдеться про фальшування статей Богдана Хмельницького російським урядом, про що Гетьман прямо заявляє, за Гетьманів, не постійних сина його Юрія і Бруховецького, але після зміни Бруховецького попередні статті многогрішному знову були повернені, а по ньому Самойловичу, що із додатком милості, і непорушно було утримано. Скоропадський нагадував цареві про його обіцянки після переходу Мазепи до шведів, отож просив гетьман і тепер утримувати Україну за колишніми нашими правами і вольностями. За це гетьман обіцяє цареві вірно служити. Це був бунт. Тихий, що правда. Безкровний, але бунт, бо гетьман зважився кинути в лице сатрапу правду. Дивлячись смерті в вічі, скоропацький зважився таки на цей подвиг. Очевидно, настав час подумати, і йому просуд нащадків у вітчизні свої. Для підкріплення цього листа скоропацький, подає в російський уряд Дві грамоти – на елекцію гетьманства в 1709 році із Амстердама із обіцянкою царя після закінчення війни тримати Україну в особливому догляді. Яку відповідь дав цар, ми вже знаємо. То було відпискою на останні пункти Скоропадського від 20 травня. Кажуть, цар любив дивитися, як катують його противенців. Сам і катував, і при цьому жертви насміхався. Тут було щось подібне. Він холоднокровно вбивав гетьмана, і про це добре відав. Останньому залишалося одне. Повернутися додому, і вмерти. Це він і вчинив. До речі, цар навіть не попрощався з гетьманом, а від'їхав у Коломне. Цікава особливість. Їдучи в Москву, гетьман зупинявся в різного російського начальства і панства. Повертаючись у Глухів, зупинявся здебільшого в полі біля міста сіл. Так дістався він до своєї маєтності Кочарівки, де пробув три дні через слабкість. 27 червня прибув у Глухів. У цей день соборно відправляли подячний молебінь за одержану над чведом 1709 року перемогу під Полтавою, але на ньому гетьман не був, хоч службу Божу перед цим Відслухав. Бунт продовжувався. Не був він і на соборному молебні за царя у день святого Петра 29 червня. Його заміняла тут гетьманша в строю німецьких сукань при портреті, подарованому їй царицею. Гетьман усамітнився в своїх малих нових будинках і там лежав хворий у той час, коли в палаці гетьманша правила бенкет. Друго липня він підписав заповіта на майно. Третього липня прийняв масло свячення, а під вечір помер. Що думав? І що відчував гетьман в отому усамітненні? Неважко здогадатися. Так сумно закінчилося життя цього останнього гетьмана, який хотів ще захистити давні права і свободи свого народу, але захистити їх не зумів. Мусив служити і бачити, як нищиться його держава, за яку він все-таки відчував моральну відповідальність. Цар так само Холоднокровно уб'є його наступника Полуботка, з котрим Скоропадський разом відступився від Мазепи, і який також патріотом рідної землі не був. Постане на Україні ще два гетьмани, але то вже буде агонія української державності, хоч і ті гетьмани щось добре батьківщині хотіли вчинити». Урок цього гетьманства печальний. Вірна служба поневолювачу ніколи не віддається такому правителю добром, а лише злом. Злом і знищенням свободи, яку народ набув раніше. Боротьба Павла Полуботка за збереження решток української автономії. Постать Павла Полуботка, незважаючи на її романтичну легендаризацію, особливо із захоплюючою казкою про гетьманські скарби, на жаль, не вивчена достатньою мірою. Про нього писали такі історики, як Костомару, Лазаревський, Єфименко, Модзалевський, Шульгін, Василенко, Глоблін та інші але ґрунтовної монографії про цього визначного діяча української історії так і не створено, хоч потреба в тому конечна. Водночас немало про нього й знаємо. Рід Полуботків тісно зв'язаний із Черніговим. Був то рід Міщанський. Принаймні в першій половині XVII століття жив тут Райця Чернігівського майстрату Ярема Полуботок 1619 1642, а Артем Полуботок був у середині XVII століття також чернігівським міщанином. Батько Павла постать уже визначна 1668 року. Він чернігівський полковий писар.